33. fejezet Néten több mint egy órán áthívta Denis műsorát, de állandóan foglalt volt. billy feltűnt a tárcsáz -letez, letez ritmusában letez beállt változás, és azonnal átirányította figyelmét a tévéműsorról nétenre. Végül 30 csengés után ismerős hang jelentkezett. Ön a szokavonalát hívta, mondta Erike. Miről rohajt beszélni? Hello! Én vagyok az, mondta néten nemes egyszerűséggel. Beszélnem kell, tenni tel rögtön megismerte a hangot. Várj, néten, biztosan azonnal de kapcsol. A telefonálók ma nagyon kíméletlenek veled. El tudom képzelni, maragta néten. Elég kemény nap volt. Elkövettél bármit is abból, amit mondanak? Puhatolózott Enrique. Nem az ő feladata volt feltenni egy ilyen kérdést, de nem tudott ellenállni. Tudnia kellett. Nem én öltem meg azokat a zsarokat, ha erre gondol. Örömmel hallom, felelte Erike, és komolyan is gondolta. Semmi kétség, kívül volt. Akkor most beadlak a műsorban. Amíg várakozott, Néten hallhatta az utolsó beszélgetés végét. Egy herciás nőszemély, elfajzott magnak nevezte ő. Bármi légyen is az. Denis gyorsan elbúcsúzott tőle, és Néten onnantól élőben ment. Néten, Béli, ott vagy? Nem én csináltam. Fakad ki a fiú. Denis érezte a páni félelmet a hangjában, és a könnyével küzdött. Jól van, kisfiam. Én hiszek neked, nyugtatta. Most pedig mondd el, mi történt. Néten elmondta. Amikor végzett, a szuka már 15 reklámmal volt elmaradva. Az elmaradások száma pedig gyócskán nőni fog még mielőtt elkezdene csökkenni. Harry Tompkins nem hitt a fülének. Úgy érti, a hadnagy konkrétan engem nevezett meg, pedig azt hittem zabas rám. Chad elnevette magát, fiú. Én régóta ismerem Markas főhadnagyot. Így nekem. Ha az ember képes tőle állva távozni, nem szabas. Tomkins tisztelet és meleg érzést töltötte el, amit eddig még soha nem érzett a munkájával kapcsolatban. Michaelz akárki is volna, és senki sem szólt volna egy sem. Ehelyett név szerint kéri az év krászt, az évtized legnagyobb harderejű ügyéhez. Chad ismét felnevetett. Ugyan Harry, ne nézd már öngyöbbenten. Ő is volt egyszer menesleg elég volt kezdőként. Harry elmosődött. A tükör? Mhm, uh -huh, a tükör. Szóval tényleg megtörtént? Hajaj! Évekbe került, még többé kevésbé el tudta felettetni. Harry képtelen volt eloszlatni hidetlenségét. Azt hiszem, a legötelezettje vagyok. vállon veregette a nála jóval fiatalabb rendőrt. Én is azt hiszem, mondta a gyáskodóan. Aztán hirtelen elkomajdott. Most pedig térjünk a tárgyra, mondta. A főhadnagy azt akarja, hogy az áral szemben osszunk. Ránk annak bebizonyítását, hogy valakit felbéreltek néten béli meggyilkolására. Ezért akarta Heris is megölni. Megjöttek Ricky Banki kimutatásai, és ezekben az áll, hogy három hete 20 ezer dollárt utaltak a számlájára, aztán azon a reggelen, amikor megölték, az összes pénz eltűnt a számlájáról. Aztán, ha ezzel meg vagyunk, arra kell bizonyítékokat találni, hogy a New York állambeli rendőröket a bérgyilkos ölte meg, nem pedig néten. Egyébként mindkettőnknek az a meggyőződése, hogy a cél maga néten volt. Bért gyilkos? Csepp Elég logikus, ha Szent Isten ez az, kiáltott fel herri a mondat közepén, félbeszakítva ezzel csedet. Na mi az? Harry válaszért felkapta csepp telefonját, és beütötte a tudakozó számát. A Braddock kórházat kérem, mondta rövid várakozás után, a baleseti osztályt. Tad Péker nem sokat gondolta Béli ügyre, mióta utoljára beszélt Harry tompkins Amikor meghallott, hogy a rendőr jölt a vonalban, beletelt percbe, míg összerakta magában a legutóbb beszélgetésüket. Hello, Harry! ütözölte vitáman, miután felkapta a telefon. Harry teljesen hivatalos stílusban beszélt. Tad, emlékszel a múltkori kis csevegésünkre? Tad vállat van. Igen, mi van vele? És emlékszel a szabályunkra? Ha egyetértesz, ne szól semmit, ha vagy nem emlékeznék vágott közbe, tad. Nem örül hogy nyílt vonalon egyensúlyos etikai kérdésekben. Rendben. Nos, van egy újabb elmélet. Szeretném, ha meghallgatnád, mondhatom? Tad körülnézett. Senki nem volt haló Azt hiszem. Harry mély lélegzetet vett. Na szóval. Úgy vélem, bérikkezét kezét szándékosan rancsolta össze valaki, aki el akarta intézni. Szünet. Tad hallgatott. És azt hiszem, hogy az elkövetőnek egy beteges hajlomó brutális alaknak kellett lennie. Újabb csend. Még hosszabb hallgatás. Például bérgyilkosnak. Tad nem szólt semmit. Ott vagy Toki? kérdezte végül Heri. Igen, itt vagyok, de most már tényleg mennem kell. Mondta a sietve. Ezzel köszönett ad, mondta Harry a hangjában őszinte szeretettel. Rendben, de ezt többet nem csináljuk. A vonal megszakadt, Harry pedig visszatette a katót a helyére. Csettnek kezdett elege lenni abból, hogy úgy érezze, a harmadik felvonásnál érkezett a darabra. Hát ez meg mi a fene volt? Gyere, intett Harry az ajtó felé, a kocsiban elmondtam. Csett gondolkodás nélkül követte. Szerinted a gyerek nagybátyja csinált ezt az egészet? Nem, de száz dollárba fogadok, hogy tudja ki a tettes.